واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Ikhwan fid'in rahimani wa rahmatumullah. Pendengar, Radyu Raja, Dimana pun anda berada semoga Allah subhanahu wa ta'ala Dan antiasa membimbing kita senantiasa mengarahkan kita sehingga kita tetap istiqamah di atas jalan Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur nikmat Allah dan bersyukuri ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah Rabbul Alamin. Karena syukur dan sabar juga merupakan dua sayap yang tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satunya lemah, maka tidak akan bisa terbang. Haruslah keduanya sayap, yaitu syukur dan sabar senantiasa, seiring dan sejalan. Demikian pula insya Allah. Pada pembahasan berikutnya, kita akan membahas perkara-perkara yang termasuk juga merupakan... ...menghidup hati... ...yang bisa menghidupkan hati kita... ...yaitu Al-Khawuf War-Rajah. Al-Mu'allis berkata Al-Mu'allis... ...penulis beliau mengatakan... ...Al-Khawuf War-Rajah Ujanahan... ...Bihima yatirul mukarribuna ila kulli maqamin mahmudin... ...yaitu rasa takut dan rasa berharap... ...merupakan dua sayap... ...di mana dengan keduanya akan terbang... ...orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah menuju kepada makomin Mahmudin yaitu ke tempat yang mulia tempat yang terpuji maka dengan rasa takut dan berharap kepada Allah seseorang akan memiliki memiliki kedudukan yang mulia akan memiliki kedudukan yang terpuji wmatiya tanbih ma yaktaun min trukil akhirah kull abbatin kuud maka dengan al khafar raja ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Di mana dengan al-khawfar roja Dengan rasa takut dan mengharap kepada Allah Maka semua penghalang-penghalang akan bisa disingkirkan Penghalang-penghalang yang menuju kepada negeri akhirat Penghalang-penghalang yang menuju ke jalan menuju negeri akhirat Dengan kita mengharap pahala Allah Dengan kita takut kepada siksa Allah Al-Khawfar Raja ini seseorang akan terbang menuju tempat yang mulia Dan ini merupakan karunia dari Allah Di mana dengan keduanya yaitu Al-Khawfar Raja Yaitu rasa takut, rasa khawatir dan rasa berharap Maka akan tersingkirlah gangguan-gangguan Yang merintangi jalan kita menuju negeri akhirat Fala yakudu ila kurbir rahman waruhil jinan Maka oleh baid al arja sakila agba mahpufan bimakarih al kulu biwa mashatil jaware wal agba illa zimatur roja. Maka orang seseorang tidak akan bisa mencapai untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Demikian juga anggota badarnya tidak akan merasakan tenang, sementara dia jauh dari al arja, yaitu jauh dari harapan, dan dia merasa merasa berat. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang dikerjakan, yang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan mahfufan bimakaril kubur, sementara hatinya penuh dengan maka makaril kubur, yaitu uh, tidak mungkin seorang itu bisa mencapai Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan bersama, bersamaan beratnya uh, beban yang harus kita lakukan dan mahfufan bimakaril kubur, kemudian Hati merasa benci penuh dengan ketidaksukaan, wa ma'shatil jawareh dan juga anggota badan kita merasa berat untuk melakukan tersebut walau boh demikian juga dengan anggota badan yang lainnya, ilah azimatul roja kecuali dengan kuatnya rasa harap kita kepada Allah subhanahu wa taala. Maksudnya akan sangat sulit seseorang untuk bisa mendekat kepada Allah subhanahu wa taala. Demikian juga dengan anggota badannya dia, Ruhul Jinan, yaitu e, terasa ringannya anggota badannya. Karena apa? Karena jauhnya dari apa? Dari rasa harap kepada Allah. Demikian juga beratnya, beban-beban yang harus dipikul. Demikian juga hati penuh dengan rasa berat untuk melaksanakan perintah. Demikian juga anggota badannya berat untuk bertakbir. Kakinya berat untuk melangkah ke masjid. Kemudian tangannya berat untuk mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada orang fakir miskin. Bukankah itu semua berat? Maka beratnya anggota badan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan Allah SWT. Atau yang sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukankah hatinya juga merasa berat? Maka semuanya itu tidak mungkin bisa dilakukan. Kecuali dengan azimatur roja. Yaitu dengan... Penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wala yasuddu an nar al-jahim wal azab al-alim ma kaunuhi mahfuman bila tawifi syahwat shahawat wa ajab al illa siyatu at-takhfif wa satwat at-ta'nif falabudda idzan min bayani haqiqatihima wa fadilatihima wa subul at-tawassul ila al-jam' baynahuma wallahu al-muwaffiq lil khairat lil khayrat al-hadi li al darajat Demikian pula, tidak akan bisa menghalangi dari neraka jahim dan dari adab yang sangat pedih. Sementara orang tersebut penuh hati dengan apa? Dengan syahwat. Mahfufan bilakayf syahwat. Penuh dengan apa? Dengan syahwat. Wa ajaibin lazat. Dan penuh dengan kekaguman-kekaguman terhadap kelezatan-kelezatan dunia ini maka tidak mungkin terhalang dari neraka jahanam orang-orang seperti itu. Kecuali dengan apa? Yaitu takfif. Yaitu dengan cemeti kerasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus, dengan demikian haruslah ada penjelasan tentang, dan kita paham tentang penjelasan hakikat dari Al-Khawuf wa Raja. Kita harus mengerti tentang keutamaan antara Al-Khawuf wa Raja yaitu rasa khawatir dan rasa berharap dan juga mengerti jalan-jalan yang bisa menuju kepada terkumpulnya antara al-khauf dan al raja dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah memberikan taufik kepada siapa saja yang dikehendaki untuk melakukan kebaikan-kebaikan al-hadi -kebaikan. ila ad-darajat dan ialah Allah yang menunjuk siapa saja yang dikehendaki untuk menuju kepada derajat yang paling tinggi Pedengar Radio Roja dimanapun saudara berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita di dalam kita beribadah haruslah dengan al-hawf Raja yaitu dengan rasa takut dan juga dengan ar raja Kenapa demikian? Karena orang yang berbuat dosa, kalau dia putus asa dengan perbuatan dosanya, maka dia akan jauh dan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah dia akan mengatakan bahwa dirinya tidak akan dibakal, bakal diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul ya ibadilladzinnatrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yawfurunu bjamia. Inna huwal kafur rohim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas kepada diri mereka sendiri, yaitu orang-orang yang banyak melakukan dosa. La taqnatum mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah innallaha yasfiru adzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah yang Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih. Ikwan Rahmani wa rahmatullahi padang raja yang dimuliakan Allah Subhanahu Maka seseorang harus memiliki sifat ar-raja yaitu berharap dan juga memiliki sikap alkhauf dan juga takut. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun. Janganlah saudara berputus asa dengan banyaknya dosa. Janganlah saudara berputus asa dengan banyaknya kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi innakum tukhtho'una bin-laili wan-nahar wa ana alghfiru dhum majami'a fastaghfiruni ughfir lakum. Wahai hamba hambaku Sesungguhnya kalian ini melakukan perbuatan dosa siang dan malam Sementara aku mengampuni dosa semuanya makalah, Maka minta ampunan kepada aku Aku akan ampunkan Demikian juga dengan orang-orang yang beribadah Maka hendaklah dia memiliki rasa khauf Iaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena ibadah yang bisa dilakukan semata-mata merupakan rahmat Allah Karena ibadah yang dilakukan semata-mata merupakan nikmat dari Allah jadi orang tersebut jangan sombong, justru hendaklah merasa takut kepada Allah. Jangan-jangan apa yang dilakukannya terdapat di dalam hatinya kecongkakan, kesombongan, keangkuhan. Ibadah yang bisa dilakukannya jangan-jangan dia hanya riak karena karena manusia. Sebagaimana perbuatan orang munafik, mereka melakukan solat, indahka muirassala, kaumu kusala, yururun an nas, walaiqurun Allah illa kalila, karena mereka Ketika melakukan solat mereka malas, cuma ingin dilihat oleh manusia dan tidak ingat pada Allah kembali sedikit. Maka Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah ada al-hawf berroja. Kalau kita beribadah, hendaklah ada dalam hati jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita takut kepada Allah. Kemudian ketika seorang melakukan kesalahan, ada roja. Ada harapan bahawa Allah ma'a pengampun. Qul ya ibadiyallazin asrafu ala fusimla taknatumir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku. Yang mereka melapui batas kepada diri mereka. Banyak berbuat dosa dan salah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Apapun dosa kalian. Yang kalian lakukan. Maka Allah akan mengampuninya. Meskipun sebesar langit dan bumi. Sebagaimana dalam sebuah hadis. Nabi Sallallahu Sallam bersabda: Allah Subhanahu Wataala berfirman: Ya Iba, Ya bin Adam, inna ka lawa taizani di kubur bumi khatayya. Semalakita la tu shrif bishayaa la taizuka di kubur bia mafulatan. Aku terhibi wahai abah abaku, tandanya kau datang ke baraku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang ke baraku tidak menyekutun aku dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan diriku dengan sesuatu apapun, apa mintanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, tidak minta kepada kuburan, tapi minta kepada Allah. Maka aku datang kepadamu, wahai Bagu dengan ampunan sepenuh bumi. Innahu huwal gafurur rahim, bahwa Allah Maha Pengampun. Kemudian kalau begitu apa makna ar-raja sehingga kita tidak terjerumus kepada kesalahan, salah dalam memahami kita harus berharap kepada Allah bahwa Allah maaf mengampun, benar. Bahwa Allah akan mengampuni dosa kita, benar. Tapi bukan berarti kita berbuat dosa dan berbuat salah semua kita kemudian kita berharap bahwa Allah nanti akan mengampuni. Quran Al-Mu'allim Ar-Raja Wa Ir Tiyahul Qalbi Lintizarimah Wa Mahbubun Indah <tuh> Makna Raja adalah tenangnya hati. Untuk menunggu apa? Untuk menunggu sesuatu yang dia senangi. Untuk menunggu sesuatu yang dia cintai, untuk menunggu sesuatu yang dia tunggu dan dia senang untuk menunggunya, itu namanya ar-raja'. Wa idha kanatil fa yusamma al-ghurur, fas bil-ghurur Maka apabila sebab-sebab yang menuju kepada ar-raja' tidak ada, Maka bukan rojak namanya, akan tetapi al-gurur tertipu, walhamko, walhamko, yaitu alhamko pandir kebodohan, alaih asyad. Maka nama-nama tertipu atau kebodohan itu lebih pas untuk disebutkan kepada orang yang memiliki pemahaman tersebut. Maksudnya apa di sini? Al-rojak adalah senangnya hati, senangnya hati untuk menunggu sesuatu yang dia cintai, seperti Pemahaman bahwa Allah Maha Pengampun itu benar. Maka kalau tidak ada sebab-sebab yang mendatangkan sesuatu yang dia tunggu, maka itu namanya tertipu. Maka itu namanya kebodohan. Kalau orang mengatakan bukankah Allah Maha Pengampun, kemudian dia melakukan dosa-dosa semaunya. Maka itu bukanlah ar-raja Bukanlah ar-raja, orang yang melakukan dosa semaunya, kemudian mengharapkan ampunan Allah. Bukanlah ar-raja, al bukanlah berharap kalau orang berbuat dosa, nanti saya mau istighfar, kemudian dia istighfar. Bukanlah ar-raja, itu namanya al-gurur. Itu namanya al-hab. Iaitu kebodohan, kepandiran. Itu namanya tertipu. Wa idhakan al-amru maktu'an bihi fa la yusamma roja'an if la yuqal. Arju tulu ashamsi, walaupun mungkin anda juga kata Arjun al-mator. Apabila perkara tersebut seperti itu, maka tidak dinamakan roja. Jadi tidak dikatakan, yaitu orang itu berharap ketika ada orang mengatakan saya berharap Arju, ya. Arju dari kata roja Arju, Arju aku berharap tulu ashamsi, matahari terbit. Ya. Kenapa? Itu tidak dikatakan raja. karena matahari itu sudah pasti terbit. Arju turun asyamsi. Namun kalau orang mengatakan. Arju nusul al-mator. Aku mengharap hujan turun. Nah maka ini ada namanya harapan. Oleh karena itu. Wa kun'alima ulama'ul qulub. Anna dunya mazru'atul wal qalbu kal ardi. Wal imanu kal guzuru fiha kal guzuri fiha. Waktu itu jariah suraatul Iqlimil Audi, wathahirih ha, wajra hafirlanhar, wasiyah katailma ilaiha. Oleh karena itu para ulama yang memperhatikan masalah hati mereka mengetahui bahawa dunia ini merupakan ladang bagi negeri akhirat, sementara hati ini seperti tanah seperti bumi. Sementara iman itu seperti benih dan amal-amal ketaatan merupakan apa? Jariyah turma jurataglimilah arut di watadhiriha, yaitu merupakan uh, air yang mengalir, tempat untuk mengalir, ya, di atas tanah dan membersihkan tanah tersebut. Wabah jurahabul anha, rawatiyah kotinma ilaiha, dan juga menjadi apa namanya air-air yang mengalir, tempat mengalirnya air sebagai pengairan terhadap tanah tersebut maka dunia merupakan ladang untuk negeri akhirat hati merupakan tanah sementara iman yang ada dalam hati merupakan benih dan benih tidak akan tumbuh ya. kalau tidak ada air maka air adalah ketaatan maka kalau ada tanah ada ladang ada biji-bijian kemudian ada air kemudian ditanam dengan baik, maka akan menghasilkan buah yang baik. Coba kita perhatikan bagaimana para petani yang menanam benih-benih padi di sawahnya. Bukankah sawah, yaitu tanah, mereka olah, mereka mereka airi, mereka tiram, kemudian mereka tanami dengan benih, kemudian mereka rawat, mereka jaga, setelah itu tumbuhlah benih, Buah-buah padi, bulir-bulir padi, mereka menunggu, itulah namanya ar-rojah, itu namanya harapan. Kalau seseorang memiliki tanah yang subur, kemudian mereka olah tanah tersebut, lalu disiram dengan air, ditanam dengan benih-benih padi, mereka menunggu harapan, yaitu keluarnya bulir-bulir padi, mereka menunggu untuk pemanennya, itu namanya ar-rojah. اداب وقلب المستغرق بالدنيا المستغرق بها فالارض سبخة التي لا ينمو فيها البذور ويوم القيامه هو الحصاد ولا يحصد حدا الا ما زرع ولا ينمو بذر الا لمن الا من بذر الايمان وقلما ينفع ايمان مع خبث القلب وسوء اخلاقه وكما لا ينمو بذر في ارض اسف Bayangkan bagi anjukasa raja, al-Abdi al-Makruta biraqi, wahai bintara. Demikian dengan hati yang tenggelam dengan kehidupan dunia, dengan kelezatan dunia, hati yang tertipu oleh kehidupan dunia, maka itu seperti tanah yang tandus, yang tidak bisa tumbuh biji-bijian di situ. Dan hari kiamat merupakan hari panen, maka tidak ada orang yang bisa panen kecuali apa yang dia tanam. Dan tidak bisa tumbuh biji-bijian kecuali biji-biji iman. Maka semakin sedikit manfaat iman. Kemudian bersama dengan hatinya yang busuk. Dengan hati yang buruk. hal Dan akhlaknya yang jelek. Maka seperti tidak bisanya tumbuh benih-benih di tanah yang tandus. Maka hendaklah dikiaskan seseorang yang mengharapkan pahala Allah. Hendaklah dikiaskan dengan seseorang yang mengharap kepada tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ketika dia mau memanirnya Fa kullu man talaba ardan thayyibatan wa al fiha badran thayyiban ghayra afnin wa la mafla masusin thumma amadda bi mayyatal layl fi afatihi thumma naqiya ash wal hasyish wa kullu ma yamna nabat al badra aw yufsidu thumma ja'alasa muntabiran min ta'ala tas'a sawa'id wa afatil al mufsidah ila an yatima al-zara wa yablugh waqahu tumiya intidaruhu raja'an maka bagi orang seperti yang saya katakan tadi ya yang dia memiliki tanah yang subur kemudian dia menanam biji-bijian yang baik bukan biji-bijian busuk kemudian dia menunggunya ya sampai dia butuh pada waktu bercapain dan di situ tanahnya terbebas dari duri-duri terbebas ulat -ulat dari ulat-ulat, dari hama-hama wereng yang lain sebagainya, terbebas tanahnya dari perkara-perkara yang menghalangi tumbuhnya, biji-bijian, tumbuhnya benih, atau yang bisa merusak. Ya. Kemudian dia duduk menunggu karunia Allah Ta'ala ya, untuk mengalami as-sawaih wal-hafat wal-mufsidah terhalang dari perkara-perkara yang bisa merusak. Ya. Sampai, sudah sampai kepada musim panen. Maka orang tersebut dinamakan, menunggunya dia itu dinamakan dengan rojaan, yaitu mengharap. Maka ini merupakan permisalan para jemaah. Ini merupakan permisalan bagi orang yang memiliki sikap roja yang benar. Seperti orang yang memiliki sawah ladang yang subur. Kemudian dia memiliki benih biji bijian yang baik. Kemudian dia olah tanah jadar yang baik. Dia singkirkan, hama warang dia jaga Kemudian dia airi dengan baik Lalu dia tanami biji-bijian Kemudian dia menunggu Dia melihat ada burung disuruh disingkirkan Ada hama, kemudian di dibasmi dengan obat-obatan yang bisa membasminya Maka ketika dia menunggu panen Itu namanya rojaan, rojaan Namun apabila seseorang memiliki tanah yang tandus lalu dia melemparkan bijian di tanah itu tanpa dirawat kemudian tanpa diairi ada ulat dibiarkan kemudian dia nunggu hasil buahnya itu bukan namanya roja maka kiaskanlah ukurlah bandingkan dengan perkara tersebut bagi seseorang yang suka berbuat maksiat Kemudian dia suka melakukan kesalahan-kesalahan, tidak mau beribadah kepada Allah dengan baik, kemudian dia menunggu ampunan Allah. Ah, nanti kan Allah mengampuni saya. Bukankah Allah Maha Pengampun? Bukankah Allah Maha Penyayang? Benar. Tapi janganlah mengharapkan ampunan Allah dan janganlah mengharapkan kasih sayang Allah seperti orang-orang yang menunggu panen, ya. Di mana dia melemparkan biji-bijian di tanah yang tandus, tanah yang tidak subur, kemudian dia biarkan tidak diairi, kemudian dia biarkan tidak dirawat, tidak dipelihara, ada hama, ada ulat dibiarkan, sudah tandus, sudah nggak subur tanahnya, sudah nggak dirawat dengan baik, hama-hama orang -hama kemudian dibiarkan, maka jangan berharap untuk mendapatkan panen. Demikian pula kalau orang suka berbuat dosa, suka melakukan kesalahan. Ia tahu dia melakukan kesalahan, namun dia membiarkan dirinya dalam kesalahan, tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiarkan dirinya dia meremehkan apa yang diwajibkan, salatnya terbengkalai, kepada kedua orang tuanya tidak patuh, kepada istrinya dia tidak bertanggung jawab, kepada suaminya dia melawan, kemudian dia mengharap ampunan Allah, mengharap kasih sayang Allah. Dari mana dia mendapatkan semuanya itu? Orang yang mengharapkan ampunan Allah adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, kemudian dia segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjerumus lagi, lagi kepada kesalahan, kembali bertobat kepada Allah, memperbaikinya dengan apa? Dengan menjalankan ibadah, memperbaikinya dengan apa? Dengan menjalan, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Setiap saat jatuh lagi, dia juga begitu lagi. Bukanlah orang yang rojak mengharap adalah orang yang tenang-tenang saja melakukan dosa, tidak ada beban, kemudian tidak ada tanggung jawab untuk melakukan kebaik, eh uh, untuk melakukan perintah Allah, kemudian dia mengharap ampunan Allah. Itu namanya al-hamqa yaitu kebodohan, itu namanya al-ghurur yaitu apa? tertipu. Pakai ikhwan fiddin wa wa rahmatumullah wa in basal badr bil ardi sulbat sabqa murtafi'a la yasilu ilaha al-ma thumma lam yastaghill aslan thumma intidaru al-hasab intidaruh hamqa wa ghurura la raja'an nahaka itu kalau kita memiliki yaitu al-badr al-badra atau al biji-bijian yang enggak baik kemudian kita tanam di tanah yang kurang subur Tanah yang tinggi, tidak mungkin air sampai kepadanya. Laiyah sini laihalma. Walaam yuslagi lebih tahdil bader aslan. Kemudian dia tidak sibuk, tidak menyibukkan dirinya untuk merawat biji-bijian itu. Lalu dia nunggu panen. Uma intalul hasol minhu. Maka menunggu panennya itu dinamakan hampo kebodohan, kepandiran, wagururo dan tertipu. Bukan rojaan, bukan rojak, bukan mengharap itu. Maka orang yang mengharap adalah orang yang berusaha sudah melakukan kebaikan, dia sholatnya dijaga, kemudian sama orang tua dijaga, sama anak juga begitu, sama istri bertanggung jawab, sama anaknya sayang bertanggung jawab, kepada kedua orang tua dia berbakti, kepada tetangga dia berbuat baik, dalam melakukan bisnis dia tidak curang, tidak memakan harta riba. Kemudian suatu saat terjerumus kepada kesalahan, ya, lalu dia menyesal dan menangis dan dia rojaan mengharap ampunan Allah maka itu namanya rojaan yang benar orang yang menanam benih padi meskipun orang tersebut sudah berusaha memiliki benih yang baik tanahnya yang subur dirawat dan dijaga kemudian diairi dengan baik tahu-tahu ya. ada hujan yang sangat lebat Kemudian apa? Kemudian tidak bisa panen dengan baik. Maka meskipun orang itu bisa melakukan amal ketaatan kepada Allah. Jangan sombong, jangan congkak. Belum tentu amal ketaatannya ini sampai kepada akhir hidupnya. Bukankah demikian, orang yang menjaga padinya dengan baik pun belum tentu mendapat hasil dengan baik. Tapi orang yang seperti itu dinamakan rojaan mengharap yang benar. Tidak seperti orang yang tidak menanam dengan baik Dengan semaunya sendiri biji bijian tidak dipilih dengan sebaik-baiknya Kemudian ditanam dengan semaunya sendiri Beribadah dengan semaunya sendiri ya Kemudian tidak dijaga Terjerumus ke dalam perbuatan dosa Semaunya tidak menyesal Lalu dia, saya akan me me mengharap pahala Allah Saya mengharap ampunan Allah Bukankah Allah maaf pengampun Benar tapi tidak seperti itu cara ar-roja. Cara ar-roja adalah orang yang menyesali atas perbuatan salahnya. Orang yang mensyukuri perbuatan baik yang bisa dilakukannya. Ketika bisa mengerjakan sholat, dia bersyukur. Ketika dia bisa bersedekah, dia bersyukur. Karena itu merupakan karunia Allah. Karena itu merupakan nikmat Allah. Ketika dia melakukan kesalahan, dia bertobat. Dia menyesali perbuatannya. Meninggalkan perbuatan itu. Menangis karena takut kepada Allah. Maka ini namanya rojaan. Ya. Ada pun orang yang semaunya sendiri melakukan ibadah. Orang semaunya sendiri melakukan perbuatan dosa. Lalu mengharapkan ampunan Allah. Maka itu namanya hamqan wa hururan. Kebodohan dan ketertipuan. Maka jauhkan kita dari sikap seperti itu. Ikhwan fitin, pendengar radio roja. Yang dimuliakan Allah SWT. Ndalah di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan ini haruslah ada al-khauf dan ar-raja. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 218, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Tapi kalau orang beriman. Kemudian tidak melakukan amal soleh. Tenang-tenang saja. Tidak mau hijrah. Tidak mau berjahat di jalan Allah. Tidak mau mengerjakan sholat. Sholatnya malas-malasah. Tidak mau berjemaah ke masjid. Sementara Adhan datang. Mem -mem memanggilnya bagaimana pernah ada orang yang buta yaitu sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi ya Rasulullah saya buta enggak punya penuntun sementara jalanan gelap dan banyak aral yang melintang apakah ada keringanan rasul bagi saya untuk salat di rumah apa kata Nabi ya enggak apa-apa karena kamu buta tapi ketika sudah melangkah beberapa langkah dipanggil hal samit tanida -sam apakah kamu dengar azan Ya Rasulullah, fa ajib, Maka wajib bagi kamu untuk sholat ke masjid Jawablah panggilan tersebut Bagaimana seseorang yang tenang-tenang di rumahnya Ada azan, dia masih di rumahnya Orang sholat masih di rumahnya Kemudian mengharap pahala Allah Mengharapkan ampunan Allah Dia melakukan dosa semaunya dan seenaknya Kemudian mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Maka orang yang mengharapkan rahmat Allah adalah orang yang mengerjakan sebab-sebabnya Innal amanu walladzina hajaru wajahtu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah, yaitu hijrah ai hijratul makan, Atau hijratul amal, Atau hijratul amil. Ada hijrah ada tiga macam, hijratul makan, hijrah tempat. Dari kesyirikan menuju tempat yang tauhid banyak banyak tauhid. Dari tempat-tempat yang penuh dengan perbuatan bid'ah dengan perbuatan yang penuh dengan sunnah. Dari perbuatan yang penuh dengan maksiat, Maksiat kembali kepada tempat yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Itu namanya hijratul makan. Kemudian hijratul amil. Hijrah pelakunya. Di mana hijratul amil ini adalah orang uh, yang apa namanya uh, menghajir orang-orang yang melakukan perbuatan kesalahan. Dan hijratul amal hijrah perbuatan yang tadinya dia berbuat maksiat sekarang ketaatan yang tadinya berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan Rasul tapi dianggap sebagai ibadah ternyata tidak ada dalilnya hijrah kepada sunnah. kemudian yang hijrah tempat ya maka inilah yang hijrah orang yang seperti itu wajhatu fi sabilillah dan dia di jalan Allah maka itulah orang yang dinamakan ulaika yarju rahmattullah merekalah yang dikatakan raja Orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, artinya meskipun orang itu bisa berbuat baik, haruslah tetap mengharap rahmat Allah. Karena apa? Karena bukan perbuatan baiknya yang membuat dia masuk surga, tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bagaimana firman Allah? Til kaljannahulati uristul muhabibakuntum takmalun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian. Karena amal perbuatan kalian para ulama mengatakan bima bak di situ bak sababiyah, bak asbabbiyah, iaitu bak sebab bukan amalnya, tapi amal jadi hanya jadi sebab. Oleh karena itu Nabi bersabda lan yunjia ahadum ingkum amaluh rawahul bukhori tidak akan menyelamatkan salah seorang kalian, Yaitu amalnya. Maka meskipun dia beriman, bisa hijrah. Bisa berjihad, bisa melakukan kebaikan-kebaikan apa saja di jalan Allah. Setelah melihat, tetaplah tetap dia mengharap rahmat Allah. Karena bukan amalnya yang memasukkan surga kepadanya. Tapi rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena dia bisa beramal. Bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Bisa bersedekah. Bisa berbuat baik kepada anak dan istrinya. Bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bisa berbuat baik kepada tetangganya. Itu semua semata-mata karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang seperti itu harus tetap mengharap rahmat Allah bagaimana dengan yang tidak demikian. Maka janganlah mengharap rahmat Allah orang-orang yang tidak melakukan kebaikan dengan sengaja. Tapi orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa baik itu meninggalkan ketaatan maupun melakukan dosa tetap jangan putus asa dari rahmat Allah sebagaimana Allah berfirman dalam surat az-zumar ayat ke-53 qul ya ayyuhal ibad allazina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kataqallah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas ...yang banyak melakukan salah dan dosa... ...yang aniaya kepada dirinya... ...janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah... ...maksudnya janganlah berhenti... ...tetaplah lawan... ...yaitu tinggalkan perbuatan dosa... ...dan lakukan amal-amal kebaikan kepada Allah... ...itulah namanya orang yang mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala... ...Allah maha pengampun... ...pernah satu saat datang seseorang... Kepada seorang pendeta ahli ibadah tapi tidak berilmu. Ahli ibadah tapi tidak berilmu. Datanglah kepadanya seseorang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Saya sudah berjudi, berfinah, sudah membunuh 99 orang. Apa kata pendeta tadi? Kamu tidak bisa diampuni oleh Allah. Kemudian dibunuhlah sekalian ahli ibadah ini yang tidak pakai ilmu oleh orang tersebut. Genaplah seratus. Lalu datanglah dia kepada ahli ilmu. Yang menanyakan tentang dirinya, apakah Allah mengampuniku? Jangan khawatir. Allah mengampunimu, Allah maha pengampun. Kemudian menyuruhlah ahli ilmu ini untuk mendatangi suatu tempat. Agar dia mencari ilmu di sana beribadah di situ. Berangkatlah orang tersebut. Kemudian di tengah perjalanan, dia meninggal. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab, mereka berselisih. Marekat rahmat, rahmat mengatakan Orang ini sudah berniat untuk berbuat baik Maka mau dia angkat Menuju kepada Rahmat Allah Tapi malaikat Azaf Oh dia belum berbuat apa-apa Maka dipanggilah keduanya Kemudian Allah menyuruh kepada kedua malaikat tersebut Agar mengukur tempat Yang dia mati Lebih dekat mana Antara tempat yang dia berangkat ke tempat yang dia mati Kemudian ukurlah Lebih dekat mana antara dia berangkat ke tempat mati dan tempat dia mati menuju tempat yang dia tuju. Ternyata apa? Ternyata lebih dekat kepada tempat yang dia tuju. Bedanya cuma satu langkah. Benarlah apa yang diserukan Nabi saw. Inna ahadakum layak malu bi amali ahlin nar hatta mayakunat bainahu baidah illa dirah. Ah. Ma'asyibu al kitab fa yakmalu bi'amal ahli aljanna fa yadkhuloha rawahu muslim ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli neraka di masa hidupnya sehingga dia dengan neraka tinggal satu langkah kemudian ketetapan mendahului dia di akhir hidupnya dia melakukan ahli sorga fasalah dia ke dalam surga dialah orang-orang yang tidak putus dengan rahmat Allah dialah benar-benar hatinya bersih mengharapkan ampunan Allah dialah orang-orang yang hatinya jujur mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang-orang yang dikatakan Nabi inna hadzakum la yaqmaru amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'a fa yasbiku amali ahli al ada di antara kalian yang masa hidupnya melakukan perbuatan ahli surga sehingga dia di daerah surga di ada jarak kecuali satu langkah kemudian ketentuan mendalui dia melakukan dia perbuatan ahli neraka, kemudian masuklah dia ke dalam neraka. Maka meskipun kita bisa berbuat baik, jangan congkak, jangan sombong, tetap selalu berharap. Dan inilah harapan roja yang benar, yaitu keluar dari orang yang sudah berusaha berbuat baik, kemudian terjeru meskipun pada perbuatan salah, lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu SWT. Ikhwan Fiddin Rahmani Warahmatullahi Wabarakatuh Tidaklah dinamakan rojak yang benar, bahkan dinamakan tertipu dan perbodohan Bagi orang-orang yang suka berbuat maksiat dengan sengaja Dalam pengertian, seenaknya dia melakukan dosa Seenaknya dia meninggalkan perintah dan ketaatan kepada Allah Lalu dia, ah bukankah Allah maha pengampun? Ah bukankah Allah maha penyayang? Maka ini merupakan sifat dan sikap yang tertipu ...yaitu orang-orang yang bodoh. Demikian, ikhwan, fidil, ...berdengar rojah, demanpun anda berada, ...sampai di sini, kajian ini mudah-mudahan bermanfaat, ...dan semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat rojak yang benar, ...sifat rojak yang sesuai dengan apa yang ada dalam keterangan para ulama, ...yaitu orang yang berusaha berbuat baik, ...kemudian dia berharap rahmat Allah. Orang yang terjerumus kepada perbuatan salah, Kemudian dia mengharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya saya cerahkan kembali Ini pembahasan belum selesai Yaitu insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya Masalah roja dan khauf Saya berikan kembali kepada Al-Akh Umar al fadil Hafidhullah ta'ala Nah Musad Jazakallah khairan atas materi yang Antum sampaikan dalam pembahasan sesi kali ini Demikianlah para pendengar apa yang beliau sampaikan dalam sesi pembahasan kita di sore hari ini dalam kajian ilmiah yang beliau sampaikan secara langsung. Dan berikutnya kita akan memasuki sesi soal jawab. Agar tetapi kita akan jeda terlebih dahulu, Ustaz. Baik. Nah, Harap pendengar untuk sesi soal jawab anda bisa ikuti setelah jeda berikut ini. الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون رجل للذاكرين والذاكرة القرآن لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ راديو دعوه الحسنه والجمعه للذاكرين والذاكره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Kembali kita akan ikuti sesi soal jawab yang akan disampaikan oleh Guru kita ustaz Mahfud Umri Al-Sih Hafidhullahu Ta'ala dari pembahasan Tazkitun Nufus pada memasuki Bab Ar-Raja Wal-Khauf Dan Alhamdulillah Ustaz, kita sudah menerima satu pertanyaan dari penelpon kita yang pertama Ustaz Dengan Pak Reno, yang sedang dalam perjalanan di dalam kendaraan Kita akan sampai beliau Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya silakan Pak Reno Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, ya. tanya Ustaz. Ya. Apabila kita di rumah sedang eh uh, menunaikan kewajiban yaitu panggilan azan atau salat berjamaah, ya kan? Kemudian di masjid rumah kita ini kebanyakan lingkungan masjid rumah kita selalu uh, melaksanakan eh uh, itu ada iadah it seperti kalau salat subuh ada qunutnya Terus kemudian setelah ada imam juga yang membaca Setelah uh, Al-Fatihah uh, Walad Dolin Itu ada sebelum makmum mengucapkan amin Imamnya mengucapkan Robi firli Apakah itu sudah merupakan tuntunan sunnah terhadap uh, ibadah sholat kita Apakah itu merupakan bid'ah yang tidak ada tuntunan sunnahnya Itu aja Ustaz Ya cukup Pak Arir Sikap kita selanjutnya terhadap Perjumpaan uh, itu apakah sah atau tidak sah? Ya. Gitu. Ya, cukup, Pak Reno ya. Bareng ya. Bareng, ya. ya. Terus, ya Terima kasih, Pak Reno. Selamat. Ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. waalaikumsalam. Silakan. Adapun ya, untuk Salat subuh yang menggunakan kunut itu ulama memang Berbeda pendapat tentang masalah derajat hadisnya. Alimam Nawawi musahyana itu, namun yang lain mengutuskan dan yang kuat adalah. Habisnya doa. Ada pun kunut, adalah kunut pada surat fitir. Kemudian juga ketika memocok wulabdu'alin rabbi firli juga tidak ada tuntunannya. Ya. Eh, saya berikan kepada penanya, kepada Pak Arun yang bertanya. Pernah satu saat eh, sahabat diajarkan oleh Nabi untuk soal doa ketika mau tidur. Ya. Dengan doa Apa? Kalau kamu tidur wudu seperti wudu salat lalu bacalah doa yaitu Allahumma aslam wajhi ilaik wa fawwatu amri ilaik Rawbatan wa rahbatan minka la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabil ladzi anzalta wa binabiyikallazi arsal kalau kamu tidur bacalah doa ya Allah hadisnya sahih ya dari Imam Muslim kalau kamu doa ya tidur doa baca doa ya Allah aku fatrakkan Adakan ajaiku kepadamu, aku serahkan semua urusanku kepadamu, dan uh, aku uh, dengan rasa berharap dan takut kepadaMu. Tidak ada jalan uh, untuk kembali kecuali kepadaMu, tidak ada jalan untuk berlindung dan uh, minta perlindungan kecuali kepadaMu. Dan aku beriman kepada Kitab yang telah kau turunkan, wabi nabi yakin lagi arsalata dan beriman kepada nabi yang engkau telah kau utus. Maka sahabat ini hadis ini dari Al-Ibna Ibn Taala Anhu. Maka katanya, bagaimana ya Rasul kalau saya ganti kata Nabi dengan kata Rasul? ya. Yang tadi Nabi melajarkan, Wabi Nabi ikan ladji arsalta. Mau diganti dengan, Wabi Rasul ikan ladji arsalta. Padahal kata Rasul ini, Ya lebih pas kata sahabat tersebut dengan kata arsalta. Ya. Tapi Nabi melarang, jangan diganti. Ya. Karena apa? Karena al-ibadah, Al-aslu fil-ibadah al-man'u gila ma syuri'ah. Hukum ibadah, hukum asalnya adalah, Yaitu terlarang Kecuali yang disyariatkan Oleh karena itu Alimah Musafi'i Rahimahullah Ta'ala Mengatakan Manis tahtana Fafosya ro'a Barang siapa Menganggap sesuatu yang baik Tapi tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Maka dia telah melakukan Atau membuat syariat baru Sebagaimana Allah Bapuriman Amlahum syuroka Syara'u minadini Malam ya'dan bihillah Apakah mereka itu Punya sekutu-sekutu Yang membuat syariat Yang tidak di Eee uh, dari syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka demikian nah, bagaimana sikap kita apakah salat sendiri tidak jangan jangan salat sendiri salatlah bersama kaum muslimin tidak batal sudah bersama mereka dan mereka tidak batal salatnya ya demikian sehingga tetap harus salat bermakmum kepada mereka tidak ada masalah ada pun ada yang kesalahan tetap bagi imamnya Demikian Kecuali imamnya itu sampai kepada perbuatan yang kufur Sehingga jangan sholat sendiri Ya tidak benar Harus tetap datang sholat bersama kaum muslimin Di masjid ya, Wajib tetap datang sholat bersama mereka Demikian Nah Muzat Kisah Kalau seandainya ada dua masjid set, Yang satu sunnah Yang kemudian yang satu seperti itu akan Tetapi jaraknya dengan yang sunnah agak sedikit jauh Sedangkan yang umumnya tidak Manakah yang harus dilaksanakan oleh seseorang saat yang sedang beribadah? Sat? Ya memang yang lebih utama adalah memilih yang apa namanya sedikit. Bisa ada banyak sunnah ditegakkan di situ. Atau bahkan tidak ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang lebih utama. Untuk kemudian ketika menimbang utama dan tidak utama di sini. Yang juga perlu diberhatikan adalah masalah dan nafstada. Ketika misalkan dia itu hanya melintas. Dari masjid yang dekat rumahnya, kemudian kejauh terus dan banyak masyarakat itu melihatnya, maka akan menjadi muskilah Yang artinya suatu saat akan menjadi masalah. Maka di sini bagaimana yang disebutkan oleh Nasi Rakta di dalam kawaid bersiak, ya dan juga di, sebenarnya adalah ya, perkataan Mukoyim, ya. Maka uh, diantara sebab-sebab ketika kita mengambil yang kurang utama, ya, untuk meninggalkan yang utama itu ada perkara-perkara. Yang sekiranya menimbulkan fitnah dan seterusnya ya, Dan mungkin bisa saja kita gantikan di surat di situ Dan kalau ada kesempatan untuk menjelaskan ya, Dengan memperhatikan masalah dan masyadah Bisa dijelaskan Ya, Maka di sini Kalau sekiranya mendatangi masjid Yang di situ Tidak ada perbuatan-perbuatan yang sekiranya Tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Kemudian kita ke sana Tidak menimbulkan fitnah itu lebih bagus Tapi kalau misalkan menimbulkan fitnah Maka bisa di ganti-ganti seperti itu demikian, nah, sehingga kita mengambil yang kurang utama ya meninggalkan yang utama karena waslah yang kita perhatikan demikian ini juga disebutkan oleh Imam Al Jauzia juga Ibu Hajar al Asqolani. Nah misal, baik kita akan angkat kembali pertanyaan dari penelpon kita yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dengan siapa nih Umu? Dengan Umu Hani. Di mana Umu? Di Depok. Ya silakan Umu pertanyaannya ini anak punya ini sahabat ya dia ingin sekali bertobat tapi dia dulu pernah menjalankan kesirikan dia memakai susuk gitu. Anda mau tanya bagaimana caranya untuk menghilangkan itu Ustaz. Ya cukup Ibu. Cukup alhamdulillah. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Ya, kita Allah saja senang kepada orang yang berpobat. Ya, melebihi senangnya orang yang kehilangan e, kendaraannya bersama perbekalannya. Kemudian dicari ke sana kemari, dia tidak mendapatkannya. Dan dia hampir putus asa. Lalu tertidur di bawah pohon. Ya, kemudian tahu-tahu kendaraannya dengan perbekalannya ada di sampingnya. Ya, lalu dia, saking gembiranya, dia mengatakan, Ya Allah, Anta Abdi wa Anarab, Ya Allah, hamba Aku hambaku dan Aku Tuhanmu. Kerana gembiranya kebalik, Ngomong, engkau hambaku aku Tuhanmu. Dan Allah mengampuni dia orang itu. Kenapa? Karena tidak sengaja. Dan kegembiraan orang seperti ini, ya Allah lebih gembira kepada orang yang bertobat dibandingkan orang yang seperti itu. Yang kegembiraan orang mendapatkan kendaraan yang kehilangan tadi. Kalau Allah gembira kepada orang bertobat, bagaimana dengan kita sebagai hambanya melihat saudara yang mau bertobat? Maka kita semua berwajib untuk bergembira dan menyambut orang-orang saudara kita yang mau bertobat kepada Allah, terutama bertobat dari perbuatan dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan. yang wajib utama dan pertama harus bertobat. Ya, seperti juga memasukkan barang-barang, ya tubuh kita seperti susu, karena dia menganggap dengan dimasukkan susu seperti itu ada manfaat dan bisa menolak, mendorot. Kalau dia percaya seperti itu maka tuh bisa terjatuh kesirikan. Wajak buduudamin dulilah, malah yaitu ruhmu, walaikumualaikum, wabarakatuh, naaindallah. Mereka menyembah ya kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mendorot. Kemudian mereka mengatakan bahwa sembang tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahuwataala. Saya sampaikan dulu mukadimah ini sebagaimana juga Nabi bersabda ketika memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas yaitu ifadhilla yaftah yaftahilla fajiduz jahak wa idza sa'ata fa'illa wa idza samata fa'in billah wa'lam annal ummata ala an yanfa'a bi syai'in lam yanfa'a illa bi syai'in qad kataballahu lak ala an yaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad kataballahu alaiku rufiat al-aqlam engkau minta minta kepada Allah Ya, mau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah jangan pada susuk. Susuk enggak bisa melawan bala, tidak bisa memberikan manfaat. Ya, seandainya semua manusia berkumpul jadi satu, pakai susuk melindungi maka tidak bisa bermanfaat. Demikian seandainya manusia menjadi satu untuk menyerang juga tidak akan ada manfaatnya. Semua sudah merupakan tetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula susuk di sini tentunya ada kerjasama dengan dengan jin dan ketahuilah Allah berfirman dalam surat jin ayat yang ke-6 Allah berfirman wa kana ridalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazadum raqab bahwa ada sebagian orang minta perlindungan kepada jin dan itu menambah dia dosa menambah lembah Surat jin Allah berfirman dalam surat jin namanya yaitu yang ayat ke-6 maka tidak boleh nah oleh karena itu bagaimana cara bertobatnya bertobat minta ampun kepada Allah tinggalkan pertama harus tinggalkan perbuatan itu yang kedua harus menyesal yang ketiga harus ada keinginan untuk dia minta kembali kepadanya ya dan yang keempat ikhlas dia ya, ikhlas tinggalkan perbuatan kemudian menyesal jangan ulangi kembali demikian nah Ustaz iya mungkin Ustaz bagaimana dengan orang yang sedang pakai susuk apakah harus dibuang susuknya atau tetap biarkan ya. saja atau bagaimana itu yang yang saya tidak paham bagaimana orang muslim susuk yang saya dengar katanya ada apa emas yang dimasukkan ke dalam TV atau dimana biar kelihatan tampan atau cantik atau dimasukkan tangan biar kelihatan kuat atau gimana kalau memang bisa dikeluarkan ya keluarkan ya kalau memang bi tidak bisa karena katanya itu memang bisa masuk ya karena apa karena batuan jin maka sudahlah bertobat kalau memang tidak bisa dikeluarin maka bertobatlah kepada Allah sebagaimana tadi yaitu ikuti tahapan-tahapan tobat dan di samping itu juga banyaklah mengkaji tentang tawhid ya nah. mantalla kusayyan Iwaqalah illai kama qala sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menggantungkan sesuatu akan diserahkan kepadanya. Demikian, Nak. Ustaz. Baik, kita akan angkat dari pertanyaan uh, pesan singkat yang sudah masuk. Ayo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, Ustaz, jika rasa khauf seseorang kepada hamba kepada Allah itu berkurang, Apakah hal ini termasuk kurangnya ma'alifatullah dari seorang hamba tersebut, dan bagaimanakah caranya agar rasa khub kembali tumbuh pada jiwa seorang hamba ya. dari Eko ya. di Jakarta? Silakan Ustaz Pertanyaan yang sangat baik. Allah swt berfirman, In lamayakshallah mina ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu para ulama. Ini, siapa itu ulama? Boleh dibuka dalam tafsir surat tersebut, ya, dalam tafsirin tafsir Mukasir, ya, di mana Mukasir. Uh, ...menukil perkataan Sufyan Astawri. Ya, yang saya baca tadi adalah surat Fatir ayat ke-28. Ini nama ya, surat Fatir ayat 28 Buka dalam tafsirin bukafir. Mungkin ada terjemahannya. Menukil perkataan Sufyan Astawri bahawa ulama itu ada tiga macam. Ya, yang pertama adalah seorang yang mengerti tentang Allah. Yaitu tentang ma'rifatullah. Mengerti tauhid berubiah, uluhiyah, tawdasma wa sifat. Mengerti betul. Tapi tidak banyak ngeri tentang syariat Allah. Ini masih masuk kategori orang yang takut kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang betul tentang tentang Ma'rifatullah, tentang Tauhid, Rubiyah, Uluyas, Mausifa, dan banyak mengerti tentang syariat. Maka ini lebih utama dari yang pertama. Dan yang ketiga orang yang banyak mengerti syariat, tapi tidak mengerti tentang Allah, tidak memahami Tauhid, tidak memahami Ma'rifatullah. Maka orang ini tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu A'lam. Oleh karena itu memang benar maka dengan apa namanya kurangnya rasa takut maka kita tambah dengan ilmu yaitu diantaranya ilmu tentang taufik kepada Allah subhanahuwataala terutama ilmu asma wa sifat karena apa Tauhid asma wa sifat diantaranya Allah ya maha mendengar Allah maha melihat maka kita akan malu ya bahwa Allah mendengar apa yang kita omongkan kita bisikan dalam hati kita Allah maha melihat apa yang kita tahu apa yang kita apa yang kita kerjakan Ya, Kalau kita berdoa Allah yang ketiga dan seterusnya Demikian al -Humar. Nah Ustaz Dan kita akan kembali Ustaz dari pertanyaan pesan singkat Ayat. Dari Irmawan di Pasar Minggu Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fikum Waalaikumsalam Ufika Barakallahu Ustaz sebelum Anda menyimak Radio Roja Begitu banyak amalan yang dilakukan yang tidak sesuai sunnah Apakah ketenangan ketika menjalankan suatu yang tidak sesuai atas sunnah pada saat itu Termasuk perbuatan yang diruduh oleh Allah Mohon penjelasan dari Ustaz Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh Iya, yeah. waalaikumsalam Ketenangan Yang dibangun di atas Kesalahan tentunya bukan ketenangan Yang hakiki yeah. Ketenangan yang hakiki adalah Ketenangan yang dibangun di atas al haq Di atas kebenaran yeah. Meskipun Membuat goncang jiwa yeah. Bukankah Orang-orang yang membela ketenangan, goyok go, go, jiwanya goncang. Ya. Seperti apa? Seperti firman Allah yang sering kita dengarkan, "Ahhasibatu matta tadkhulul jannah." Ya. Yaitikum, "Wa lamma ya'tikum matlu hatta yaqul rasul wa alladheena amanu ma huma tanasullahu ala Apakah kalian mau Mengira masuk surga Begitu saja sebelum datang kepada kalian Ujian orang-orang sebelum kalian Dibunuh Dicambuk di dan semuanya Disiksa diboikot Sampai mereka goncang jiwanya Hatta ya, Zulzil Hatta yakul Zulzil Yaitu hatinya goncang mereka Nah Sampai Rasul dan orang beriman bertanya Kapan pertolongan Allah datang Pertolongan Allah pasti dekat Pasti datang Nah Oleh karena itu ya Orang ketika Berada di agama Buddha Juga tenang Bukan tidak demikian Orang yang e, melakukan Tapa'a ketapa -tapa juga tenang Orang beragama kesesatan-kesesatan juga tenang Merumut mereka ya Ketenangan versi mereka Namun ketenangan hakiki adalah ketenangan yang berada di atas Jalan Allah subhanahu wa ya. ta'ala Kemudian orang yang di atas Kebenaran juga bisa goncang, karena apa? Besarnya dan dahsyatnya gangguan Maka kalau sudah tahu Perbuatan itu sudah ada contoh dari Nabi SAW Man amin amalan Laisa alaihi sebab dan karena sebab amal beda contoh dari kami tertolak oleh karena itu kecuali yang tidak tahu mudah-mudahan dimaafkan yang tidak mengetahui semoga Allah memaafkannya dan memberikan petunjuk kepadanya innallaha tajawaza li'ummati al-khata' walnisyan wa masghuru alai bahwa Allah memaafkan dari umatku ini salah tidak sengaja lupa atau karena dipaksa demikianlah Nah Ustaz, baik Ustaz kita akan angkat kembali pertanyaan yang ketiga dari penelpon kita... ...dengan Pak Alidar di Cinerai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, silakan Pak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini saya mau nanya Ustaz buat perbandingan aja. Nah ini ada tetangga saya teman saya. Dia sholat rajin, uh, wirid rajin, zikir rajin malam. Tapi dia tidak menjaga lisannya. Bagaimana itu Ustaz orang seperti ini... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Seth. Kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil Bahwa salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan juga Nabi bersabda, "Awwal ma yuhasabu abdu yawm al-qiyamah salah, wa saluhat saluhat suluhat amali, wa idza fasada sayu amali." Ya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada seorang hamba dari kiamat salat kalau baik salatnya baiklah semua amal kalau rusak maka rusaklah semua amalnya maka orang yang demikian tentunya ya maka pikirlah salatnya sudah baik atau tidak ya. dari a sampai z ya karena orang yang salat itu sebagaimana juga disebutkan hadis orang keluar salat ya dia mendapatkan ada beberapa 1/10 ada 1/9 ada 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 setengahnya Maka beda-beda. Maka disitulah letaknya. Oleh karena itu, tentunya bagaimana perbandingan lebih baik mana orang yang menjaga lisan enggak solat dengan yang solat tapi belum bisa menjaga lisan. Tentunya lebih baik orang yang solat yang belum menjaga lisan, karena harapannya adalah solat mudah-mudahan bisa menahan lisannya ketika terjerumus kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Muslimin, Mansaliman al Muslimun melisani hawa yati. Orang Islam adalah orang yang orang lain yang selamat dari lisan dan dari tangannya. Oleh karena itu, Syaikh Islam Ibn Taymiyah mengatakan dalam al-Aqidah al-Wasitiyah bahawa ahlu sunnah wal Jamaah setelah mereka mengajak kepada usul-usul, yaitu berpegang teguh kepada sunnah Nabi, berpegang teguh kepada sunnah para Sahabat, berpegang teguh kepada ijma, maka mereka juga mengajak kepada ahlak yang baik ya akhlak yang baik kepada tetangga, kepada kedua orang tua, akhlak yang baik yaitu menjaga hak-hak orang lain ya. Karena Nabi mengatakan akmalul mukminina imanan ahsalul khuluq. Akhlaknya yang ah, paling sempurna orang beriman adalah akhlaknya yang paling baik. Kemudian sebutkan juga oleh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili jazakallahu taala dalam kitab beliau An-Nasiha, maka tidak benar Orang yang memahami bahawa orang dikatakan anu sunnah atau salafi dia itu hanya memahami atau berpegang teguh hanya kepada akidah saja tanpa melihat kepada sisi akhlak, sisi suluk, sisi etika, sisi memperhatikan hak hak orang lain itu adalah kesalahpahaman dan lebih parah lagi dan tidak bisa ditoleransi kalau orang mengatakan, "Mas, meskipun saya enggak salat, Mas, menurut saya enggak pernah nyakitin orang." Salah besar. Ya, Salah besar Dan jangan sampai dipegang perkataan itu Kendala dibuang jauh-jauh Yang benar adalah Orang yang sholat dan bisa menjaga lisan Orang yang sholat yang bisa menjaga tangan Orang yang sholat yang bisa menjaga telinga Menjaga mata dan semuanya para jemaah Semoga Allah memberikan kita taufik Demikian Alhamdulillah Alhamdulillah dan kita akan angkat kembali set pertanyaan yang keempat dari penerbangan kita dengan Pak Hendra yang sedang dalam perjalanan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ia silahkan mempertanyaannya Pak Hendra Afwan Ustadz Ana pengen bertanya yang pertama tentang eh, Bagaimana apabila kita mau mengikuti sunnah nabi, sunnah rasul kita yang mulia Tetapi orang memandang kita itu seperti aneh gitu Ustadz ya, ya Pak Nah bagaimana juga hukumnya apabila kita berusaha melaksanakan sunah nabi tersebut lantas ada, katakanlah ada saudara kita sama muslim yang mungkin karena ketidaktahuan atau karena keusilannya meledek kita karena kita begitu sunah nabi seperti janggut kita panjang kayak kambing atau celana kita cingkrang karena kita berusaha untuk tidak isbal tapi diledek seperti awas kebanjiran begitu Ustaz bagaimana hukum terhadap Orang yang menyelak sunan Nabi tersebut. Iya cukup bapa. Eh, satu lagi Ustaz. Eh cukup satu saja pak, nanti yang lain oh, yang baik, baik, baik Terima, Terima kasih baik. pak ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh alaikumussalam Silakan Ustaz. Ya, Bapak, dalam perjalanan di atas mobil, mudah-mudahan diberikan keselamatan dan hati-hatilah. Ya uh, perhatikan di sini, memang Islam datang, ya asing, aneh. Kita dianggap aneh ketika menjalankan sunnah. Sebagaimana Nabi bersabda, badal Islam mengoriban wasayangu, mengoriban kama bada'a. Al-Fatul Balil Ghurabah. Pertama kali Islam datang dianggap aneh dan asing. ya Maka akan menjadi aneh dan asing lagi. Maka berbagilah orang-orang yang dianggap asing dan aneh. Bukankah Nabi SAW dikatakan tukang sihir, dikatakan tukang syair, dikatakan, dikatakan orang gila. ya Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran? Al-Quran, mereka itu dulu ketika disuruh mengucapkan La ilaha illallah, mereka tidak mau sombong. yaitu orang-orang musyrik Quraish. Dan mengatakan apakah kita harus meninggalkan tuan-tuan kita karena gara-gara tukang syiir yang gila. Ini asing, aneh. Ya, para sahabat di boikot Mereka dikatakan. Bahkan, sebagaimana Allah berfirman pula dalam quran soal Al-Hukum ayat sebelah. Ya. وَقُولَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُمْ مَا سَبَقُون Berkatalah orang-orang kafir kepada orang beriman. Orang kafir di sini maksud adalah musyrik Quraish, elit-elitnya. Dan maksud dengan orang beriman adalah elit-elit Quraish. Orang-orang yang lemah dalam situ sosial. Seperti disebut oleh Ibn Qasir. Di antaranya Bilal bin Rabah, Khobab, dan sebagainya. Amr bin Yasir. Berkatalah elit elit Quraish kepada orang-orang lemah di kalangan beriman. Seandainya Islam itu baik, tidak mungkin mereka mudah kami. Kenapa? Dia anggap aneh. Dia anggap asing. Orang muli raja jenggot dianggap aneh padahal imam yang keempat tidak berbeda Imam Abu Hanifah, Al Imam Malik, Al Imam Syafi'i, Al Imam Ahmad Semuanya tidak berbeda hukumnya. Karena nanti mengatakan ya urhul luhi wa syawarib wa khaliful majus, biar jenggot ya, panjang dan pendekkan kumis, menyelisih orang-orang Majusi. Tidak ada ulama-ulama besar, imam-imam besar mendapat pendapat hal dalam hal ini. Ya, tapi kenapa? Karena memang pertama kali aneh dan dianggap aneh lagi dan dianggap asing. Fatu baalil kuraba maka berbahagialah orang yang dianggap aneh dan asing. Tapi jangan sampai nganehi-nganehi. Ya. Tapi orang yang sudah meregakan sunnah Nabi dianggap aneh. Berbahagialah. Ya, dan bersabar dan bersabar. Bagaimana dengan orang yang mencaci maki itu? Ya, maka kalau dia tidak ngerti insyaallah murabbi dina maafkan oleh Allah tapi kalau mengerti bahwa itulah sudah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Allah subhanahu wa taala masih di cuma seperti itu maka ancaman Allah kepada mereka adalah sebagaimana Allah berfirman abillahi wa ayatihi wa rasulihikuntum kuntum taktahziun la ta'tabiru Lakut kafartum بعد imanikum apakah kepada Allah kepada rasulnya kepada ayat-ayat Allah kalian memperolok-olok maka tidak ada alasan bagi kalian kalian telah kafir sama kalian beriman maka hati, hati lah seperti itu dan kalau kita mendengar seperti itu wa idza sami'tu bayatillah yuktharubiha wa yustahza'u biha hatta yahudsu haditsun ghairi kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah ya seperti Quran atau sabda nabi diperolok-olok diingkari, kalian jangan duduk bersama mereka, pergilah, tinggalkanlah sampai mereka kembali kepada pembicaraan yang lain, maka ini ancaman, ya, bisa kufur bisa kafir, tapi kepada Bapak jangan sampai langsung mengatakan eh kamu kafir karena Allah begini, tidak boleh ya, ini ancaman bukan berarti, kemudian konsekuensinya adalah ada uh, apa namanya tidak nah, wazim, yaitu keharusan persekuensi mengatakan orang itu kafir. Tidak hati-hati untuk mengatakan orang kafir. Tapi ini ancaman kepada orang yang begitu, Bisa kufur, bisa kafir, bisa keluar dari Islam. Demikian, Allahumma'ala. Nah, Muzat. Baik, kita akan angkat kembali, Ustaz, Dari penerbangan kita yang kelima, Dengan Ibu Dewi di Manggarai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu. Pak Ustaz, maaf, saya mau semua yang apa yang Pak Ustaz tadi telepon bilang semuanya itu ada di diri saya sendiri. Oh uh, ya. Pak habakanya ya. saja Ibu ya. Eh uh, saya saya mempunyai penyakit apa yang harus saya perbuat Pak Ustaz sedangkan ya, saya ya. sudah bersabar 15 tahun. Sedangkan ya, ya. saya mencintai suami saya dan menyayangi ya. suami saya apakah ya. yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Saya sudah ke mana-mana sudah habis-habisan tapi tidak sembuh-sembuh ya, juga. Iya cukup Ibu. Gitu, ya cukup ya. Iya ya, Terus ya. ada Pak Ustaz yang bisa menyembuhkan saya tapi dengan satu cara saya harus membayar 10 juta Pak Ustaz. Tapi saya ada rasa ingin mendorong ke situ pengen rasa pengin sembuhnya itu Pak Ustaz. Ya cukup Ibu ya. Terima kasih. Iya, ya. sama-sama Ibu. Ya, ya. Ya. Uh, ya. Sekarang, kalau memang kita berbuat salah, kullu bani adam khata' wa huwa khata'it bani adam pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah. Dan orang yang melakukan kesalahan dimaafkan oleh Allah. Asalkan jangan sampai ngomong-ngomong, ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, karena kalau tidak tahu tidak apa-apa. InsyaAllah memaafkan. Kalau sudah tahu, orang berbuat salah jangan ya, sampai ngomong pada orang lain. Kullu ummati maaf, aillah al-mujahhirin, ya. Pemilah al mujahoroh manfaalah. Ya itu sikapumatku itu dimaafkan oleh Allah swt kecuali orang yang terang-terangan. Di antara orang yang terang-terangan adalah dia melakukan kesalahan di malam hari, pagi harinya ngomong-ngomong, eh hey, jangan ya, jangan sampai ngomong-ngomong kepada orang lain. Ya, cukuplah apa yang sudah tadi disampaikan dan jangan putus asa kepada penanya, jangan putus asa sekali lagi. Apa yang harus dilakukan? Banyak istighfar kepada Allah. Banyak istighfar kepada Allah, ya. Insyaallah penyakitnya akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit yang ada adalah Bagaimana Nabi mengatakan jika aradallah bi'abdihi alkhaira maka jalalahu hukumah di dunia. Wa idza aradallah bi'abishra amsakahu an dhanbihi summa yuwa, summa yuwafi yawm yu alqiyamah. Yu, summa Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka akan dibalas segera dosa-dosa yang dilakukan di dunia ini. Itu artinya Allah berhendak baik kepada kita. Kalau Allah mengendaki kejelekan kepada hambanya keburukan, maka dibiarkan dengan dosanya nanti dibalas dari kiamat yang lebih keras. Oleh karena itu, perbanyak baca istighfar kepada penanya. Perbanyak, ya. Di mana saja, kecuali tempat-tempat yang didarang untuk zikir, banyak istighfar. Afalkan istighfar, sedur istighfar. Banyak istighfar kepada Allah, karena istighfar itu kunci dari berbagai macam kebaikan perbanyak istighfar kepada Allah karena istighfar itu orang tidak punya anak sama alasan Hasan Al disuruh banyak baca istighfar, orang yang enggak ya hartanya kurang disuruh perbanyak baca istighfar, orang yang panennya tidak bagus disuruh perbanyak baca istighfar, demikian dengan penyakit-penyakit apa saja. Ya, lepaskan dengan istighfar astaghfirullah wa tubulahi dan sebenar-benarnya istighfar sampai menangis kepada Allah. Sudah jangan ngomong kepada orang lain bahwasanya sudah berbuat wasa begini, jangan. Simpan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memaafkan dan mengampuninya. Sekali lagi kepada siapa saja kalau berbuat dosa, janganlah ngomong pada orang lain. Kalau mau harus ngomong, maka pakailah bahasa-bahasa yang sindiran dan seterusnya atau ngomong kepada orang tertentu ya berdua, ya atau telepon berdua atau seterusnya. Jangan ngomong kepada orang demikian. Naam. Mungkin juga ingin kami sampaikan juga kepada pendengar apabila ada yang bertanya untuk pertanyaan tidak membuka aibnya sendiri setia dan juga mengganti dengan kata ganti orang kedua sehingga tidak terbuka aibnya Baik kita akan lanjutkan Ustaz pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa penjelasan dari bisa jadi dosa memasukkan seseorang ke dalam surga karena rasa rendah diri kepada Allah? Jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz. Iya. Uh, orang yang berdosa ya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, tentunya bukan dosanya yang memasukkan ya, Allah dengan rahmatnya nya ya betul bisa membuat orang tersebut minta ampunan Sebagaimana tadi ayat yang mengatakan tilkal jannatul lati uristu muha billakum takmalun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal kalian ya, Namun orang berdosa cuma merasa rendah diri di hadapan Allah, kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kebaikan-kebaikan tetap melakukan dosa, tapi dia ya Allah, saya merasa rendah diri, ya Allah saya berdosa, tapi tetap saja melakukan itu, tidak mencoba perbaiki, itu bukan namanya rojak, itu namanya tertipu, itu namanya hurur, itu namanya alhamqa, yaitu ke kepandiran dan kebodohan. Namun orang yang merasa rendah diri kepada Allah tentunya dia harus meninggalkan perbuatan dosa itu, tentunya dia harus melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, sebagaimana Nabi bersabda: اِتَّقِ اللَّهَ حيثما كُنتَ وَأَدْعِ الصَّيَّاتَ الحَسَنَاتَ تَمْحُها وَخَالِكِنَاسَ بِخُلُقِنَّهَا سَبِيحًا. Bertakwalah kepada Allah di mana sajam kau berada dan ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik karena itu bisa menghapus ya perbuatan jelek baik bisa menghapus perbuatan jelek. Baik dengan ampunan, dengan sedekah, dengan amal yang baik, yang lainnya Jangan sampai dia tetap berbuat dosa Merasa rendah diri, merasa bersalah kepada Allah Tapi tetap berbuat seperti itu Itu namanya tertipu Demikian akhbar Nah Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz, bagaimana dengan orang yang berulang-ulang kali melakukan dosa yang sama Padahal dia sebelumnya sudah bertobat, tapi dia tergelincir kepada dosa yang sama. Tapi Allah telah menunjukkannya dan memberikan kemudahan untuk uh, mengikuti dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal itu masuk orang yang mendapatkan rasa khauf dan ridhaNya set? Ustaz. Setelah. Iya. Selama orang tersebut dengan benar-benar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Terjerumus masuk lagi, Kemudian dia berbuat baik lagi, terjemus lagi, ya. Maka kalau dia dalam keadaan begitu, Insya Allah, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diampuni. Bagaimana? Darul hadis yang maknanya, kalau orang terjemus lagi, minta ampun lagi, kemudian terjemus lagi, minta ampun lagi sampai tiga kali, sudah aku ampunkan kepadamu. Tapi itu tadi orang yang yang begitu hendaklah selalu kembali, ya, setidaknya dia uh, melakukan kesalahan demikian. Nah, maksud bukan berarti orang ini dianggap bertobat sambal saja ya. Iya, ya toh, kapok sambal ya, bertobat sambal seperti itu. Asalkan dia memang manusia tidak bisa ditebak. Ya dia kembali-kembali lagi, lagi, jatuh, bangun, jatuh, bangun ya. Makanya di sini jangan dianggap ya, jangan salah paham dengan ampunan Allah tadi, ya bahwa Allah akan mengampuni saya nanti jatuh lagi, bangun lagi. Tapi dia berusaha untuk benar-benar bangun dan memang dia betul-betul jatuh. Berusaha bangun dan jatuh betul-betul jatuh lagi. Maka tetap jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah. Nah, Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan di pesan singkat Ustaz, karena ada pertanyaan yang sangat banyak tentang masalah ini iya. yang masuk dan belum pernah dijawab. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Ustaz di tempat Ana itu ada kajian pada subuh, di mana di mana Ustaznya membawakan sebuah dalil dari Kitab Fathul Bari tentang bab salat, bawa Rasulullah pernah salat di kubur. Untuk menyalatkan wanita pembersih masjid, dia mengatakan ya. tentang bolehnya sholat di kubur ya. dan boleh baca Al-Qur'an. Yang hal ini menjadi kekhawatiran saya terhadap banyak yang hadir akan berdampak buruk. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai dalil ini? Terima ya. kasih dari Aidil ya. di Depok, silakan Ustaz. Ya, ketahuilah ya bahwa sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud sehingga ulama ya sebagian mereka juga berbeda pendapat tentang masalah ya soal jenazah itu, ya atau sampai-sampai pendapat mereka perbedaan mereka apakah perlu wudhu atau tidak karena memang yang namanya sholat adalah sholat sebagaimana definisi sholat apa definisi sholat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dan diantaranya ada gerakan-gerakan yaitu ruku diantaranya dan seterusnya Nah maka disitu ya sholat di kubur ini ya tidak seperti sholat yang biasanya ya ada ruku ada sujudnya, ya kemudian Uh, perhatikan apa itu sabda Nabi saw yang sangat tegas telah Allah alayhu dawwalasoro kita kauzul kubur ambiyahim masjid Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Nah ini perhatikan di sini. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan la taj alu buyutakum jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan sepi, tidak ada orang baca Quran. Oleh karena itu baca Quran di rumah. Nah, ini. Ya. Tapi kadang-kadang kebalik. Kadang-kadang kalau di masjid tidak ada dzikir ramai-ramai dikatakan kok kayak kuburan. Nah, berarti kok sepi kayak kuburan? Berarti mengakui dong kalau kalau kuburan itu sepi. Tapi kenapa kok baca Quran di kuburan? Ya, sementara coba buka orang untuk orang yang baca Quran di kuburan e, dihadiahkan kepada orang mati. Buka surat Uh, An-Najm ayat 38-39 dan tolong dibuka tafsir Ibnu yang punya terjemahan Allah berfirman la ta jira wa jira wa ukhra walaysa li insani ah. ya. tidaklah orang menanggung orang lain dan tidaklah bagi seorang, seorang yang diusahakannya Ibnu Katsir di situ menukil perkataan al-Imam Syafi'i dengan jelas dan gamblang ya. dan Ibnu Katsir ini mazhabnya Asy-Syafi'i Al dan al-Imam Asy-Syafi'i Al imam besar mujtahid mutlaq Deretan-deretan imam besar milik umat ini, milik kita semua Apa kata beliau bahwa bacaan Quran yang dihadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal itu Tidaklah sampai karena Nabi tidak pernah mengajarkannya dan para sahabat pun juga tidak mengajarkannya. Maka Al-Hafidh makasih al mengatakan Lauka Nakhiron, lassabaku nailai. Seandainya itu baik pasti para sahabat mendalui kita untuk melakukannya. Tolong supaya apa yang saya katakan ini tidak mengada-ada. Tolong benar-benar tolong dibuka uh, tafsir Ibn Qasir, ya Surat An-Najm ayat 38 sampai 39, ya dan buka tafsirnya. Jangan buka hanya terjemahan Quran saja sehingga penjelasan para ulama terutama para ulama yang menjadi panutan kita seperti Al-Hafidz Al-Mukasir, Al-Imam Asy-Syafi'i. Al Maka orang-orang yang bermaktab kepada Al-Imam Asy-Syafi'i Al akan bagaimana beliau mengatakan bahwa bacaan Quran tidak sampai hadiahnya di kepada orang meninggal. Itu perkataan beliau sendiri, itu dari Al-Hafidz Al-Mukasir di mana maksudnya Al-Syafi'i. Demikian ikhwan. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Kembali kita akan angkat pertanyaan dari penonton kita. Dari... Ya, maaf makamah Umar. Yes, ya untuk selanjutnya hmm. yang mengatakan tadi silakan dibuka dalam mengatakan salat-salat jenazah-jenazah tadi Nabi ya hmm. dibuka dalam uh, kitab Bidayatul Mujtahid karya Abdul Muqtasil Ibnu Rusli menjelaskan ya tentang masalah itu di situ oh, ya. ya bagaimana ulama itu mengatakan bukan salat seperti salat biasa karena tidak ada sujud tidak ada rukuk Demikian Omar. Ya, Nam. Mudah-mudahan dia penjelas buat penanya tadi dengan ideal. Dan selanjutnya kita akan angkat kembali sah dari perlawan kita dengan Pak Pranowo di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan ya. Pak. Assalamualaikum Bosat. Waalaikumsalam, warahmatullah. Nggak ini ada ini Bosat ada di lingkungan kita ini ada seorang istri ini menceritakan pada tetangga-tetangga sekitar bahwa suaminya itu sudah menceraikan udah cerai itu dengan suaminya gitu. tapi ternyata uh, suaminya ini masih sering datang ke rumahnya nginep gitu kalau yeah. kata nah terus ibu-ibu uh, di sini terutama ini agak resah gitu ini kok si ibu ini kok udah menceritakan uh, cerita tetangga-tetangga katanya udah cerai tapi kok membiarkan suaminya ini datang lagi nih Pak Ustaz. Tapi memang enggak lapor sama pengurus RT-nya kalau daster ya cuma dia cerita-cerita aja sama tetangga-tetangganya. Nah, itu dari segi hukumnya kita sebagai lingkungan itu gimana Pak Ustaz? Jadi dia cerita kayak gitu, terus sementara suaminya masih boleh datang. Itu gimana menurut Ustadz? Iya, cukup. Itu cukup ya? Iya. Iya, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Maka kita lihat dia tinjau dulu uh, kalau memang hobar itu benar ya kalau salah maka segera uh, diklarifikasi karena berkenaan dengan masalah harga di orang lain. Kalau memang itu benar ya maka ada kemungkinan ada berapa kemungkinan apakah dia masih dalam masa, masa iddah sudah berapa lama mencerai kalau perempuan yang tidak hamil ya apa namanya iddahnya 3 kali masa quru haid atau suci bagaimana Allah berfirman wal mutallaqat yatarabbatsna bi anfusihinna 3 quru. Ya wanita yang dicerai itu menunggu tiga kali masa haid atau tiga kali masa suci. Maka selama tiga kali masa haid masa suci itu, maka si wanita ditalak ini masih bersama-sama dengan suaminya. Karena pada akhirnya masih suaminya. Masih masih berhak mendapatkan tempat, berhak mendapatkan nafkah dan seterusnya ya. Nah, kecuali kalau sudah keluar dari itu masa iddahnya, maka sudah enggak menjadi suaminya. Kalau mau kembali lagi harus nikah lagi. Kalau dalam masa iddah kalau mau kembali lagi, namanya tolak rojihin masih tolak rojihin. Allah berfirman, wa bu'ulatuhuna la ahabku birotihim. Ya, suami mereka lebih berhak untuk kembali benda mereka, enggak boleh ditolak dan tanpa perlu nikah lagi. Cukup dengan ucapan atau dengan perbuatan selama tolak rojihin, selama menunggu tiga kali masa itu. Masa suci, masa idah. Nah itu masa idahnya orang enggak hamil. Kalau masa idahnya orang yang hamil, ya mungkin dia hamil seminggu atau sebulan. Buaulatulahmal, ajaluhunna, anyadukna, hamlahun. Orang yang hamil itu masa idahnya sampai melahirkan. Nah, kalau kalau masa-masa seperti itu, ya enggak masalah dia datang, enggak ada masalah, karena masih istrinya. Dan kalau misalkan mau rujuk, tidak ya, ya, perlu dikal lagi, langsung bilang rujuk begitu. Ya, kecuali sudah keluar dari masa idahnya. Nah ini, saya coba ditinjau lagi, karena itu masalah harga diri orang yang nantinya khawatir bisa menuduh orang berzina. Ya, karena menuduh orang berzina pun juga tidak mudah. Allah berfirman, وَالَّذِينَ <tuh> يَرْمُونَ الْمُحْسَنَةِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْ بِعَرْبَعَةِ شُهَدًا فَجَلِدُهُمْ فَمَنِنَا جَلْدًا Orang yang menuduh orang baik-baik berzina, tidak bisa membawa 4 saksi, dipecut 80 kali. Dan orang lulu bersinah ini menyebabkan menjadi orang bangkrut, Sebagaimana Nabi bersabda: Atabru nahl wa muflis, wakolu almu fisufina manla doreimalau walamata, wakola inal muflis menumatiya tiaman kiamah, di solatin wasyamin wazakatin wajati wakar syata magha, wakolafahaza. Ya, bahwa tahu kalau orang bangkrut, orang bangkrut adalah kata sahabat, tidak punya uang, tidak punya ijrahm. Ya, Nabi mengatakan orang yang bangkrut adalah dari umatku yang membawa pala salat, membawa pala zakat, membawa pala puasa, tapi dulu di dunia dia mencaci maki orang, yang enggak dijaga ya seperti pertanyaan Bapak tadi. Kemudian qadha wa qadha fahada, menuduh orang berzina ini. Demikianlah, Allah. Nah, musafir. Baik, kita akan kembali angkat Ustaz dari telepon kita di Depok dengan Pak Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Aman bertanya. Waalaikumsalam. Ini soal ini Ustad ni soal jenazah nih. Saya mengelatkan jenazah tapi dibagi-bagi uang itu gimana Ustaz? Ya cukup Pak? Ya begitu aja Ustad. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Ustad. Ya, Kembali kepada tujuannya. Kalau yang soal jenazah niatnya dapat uang ya jelas itu salah ya dan itu bisa kesyirikan kepada Allah SWT. Salah dosa. Nabi mengatakan abad abad dalam hadis kunci man amil amalan baik ashlah fahi wa rimain beramal yang tidak kemudian disekutukan dengan diriku aku tinggalkan amal dia dan sekutunya rawu muslim anbah hirairo ya tapi kalau dia memang lihat soal jenazah dengan dengan sesungguhnya kemudian dapat uang ya maka itu adalah kata nabi apa tilka ajil busra mu'min ya itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman Ya, hadarinya sahih. Kemudian bagi yang menyumbang, ya bagi yang ngasih, apa tujuannya? Asedekah untuk orang yang meninggal, maka itu sampai pahalanya karena sebagai ad, Nabi ada hadis yang sahih yang menjelaskan kalau kita bersedekah, Yang pahalanya ditujukan kepada orang meninggal itu sampai, ngasih makanan, ngasih uang dan seterusnya. Demikian. Hamzah. Ust. Ya. Baik Ustaz, kita akan lanjut kembali pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ya. ya, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. Insyaallah. Ini terakhir apa gimana? Nampak ini yang terakhir, ya, Insyaallah. Baik ya, ya, nah. ya. Apabila kita sakit yang tidak bisa ditahan sakitnya, bolehkah kita ya. mengeluh untuk menahan sakit tersebut? Ustaz? Apakah ini termasuk juga sebab dari kekurangan ya. Ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga har harapin seterang Ustad? Iya, iya, iya, Ya Taufiqullah, Ya cuma ya, kata ya ya, ah ah mengeluh seperti itu, enggak ada masalah. Tapi kalau mengeluhnya ngomel gedumel kata orang Jawa atau dia mungkin marah itu tidak boleh ya kalau mengeluh karena sakit ya sakit yang sama uh, apalagi mengeluhnya kepada Allah in nama Ashkubas Riwausni ilallah sesungguhnya aku mengeluh mengadu kesedihan puding kesakitan hanya kepada Allah subhanahu wa taala ya jadi mengeluh ya Allah sakit betapa sakit ya Allah tidak ada masalah ya kepada Allah subhanahu wa taala tapi kalau mengeluhnya ya Takpei apa namanya mencaci maki zaman, ya, mencaci maki waktu, mencaci maki masa tidak boleh, ya tidak boleh atau mencaci maki apa yang dihadapinya. Tapi hendaklah mencoba untuk bersabar, yaitu menahan diri meskipun tidak suka dengan cobaan yang dialaminya atau rido atau bahkan bisa bersyukur. Demikian Ah Omar, mudah-mudahan um, terakhir um. mm. Baik, Insyaallah Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mm -hmm. Semoga bermanfaat Selanjutnya kesimpulan dari kajian ini Semoga kita memahami roja Dengan benar, sebab kalau salah Ya, kita akan menjadi orang yang tertipu Bagaimana orang yang benar Yang benar memahami roja adalah Seperti orang yang menanam bulir Atau menanam benih yang baik ya, Ditanam di tanah yang subur Disiram, dirawat dijaga dari hama, dari wereng ya. Kemudian dia menunggu panen, itu namanya roja, ya, Itu orang yang berusaha beribadah, berusaha meninggalkan dosa, ya. Ketika dia melakukan dosa, dia mengharap ampunan Allah, itulah maksudnya. Tapi kalau orang semaunya sendiri ibadah semaunya, berbuat dosa semaunya, lalu mengharapkan rahmat Allah, itu namanya bukan roja tapi tertipu dan orang bodoh mudah-mudahan bermanfaat wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanak wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi